Klock två Omstöld av åkeredskap Not 10. Skäl någon en selstropp Av bondens seldon Not elva Böte han en örtuk Skäl han tömarna. Böte han en öre Skäl han hela seldonet Böte han tre örar Skäl han en order Böte han tre örar Likaså för orderskacklarna Not 12. Detta är allt bondens ensak och det ska utsökas så som sagt det är. Skäl någon bilden från ordern, böter han tre marker att skiftas i tre lotter, not 13. Skäl han en pinne ur bondens åkerharv, not en ännu en och en tredje, böter han en öre för var och det var det bondens ensak. Skäl någon hela harven och kör över en åkerteg, böter han tre marker, lika så för ännu en, en och för den tredje. För han sedan bort den helt och hållet och hugger sönder den, sänker den i vatten eller bränner den i eld, böter han fyrtio marker till konungen, målsäganden och hundaret, not femton. Tillvitas det en man och är han i tagen på bargärning, värjer han sig för fyrtio markersböter med tre tolvts ed, för tre markersböter med tolv mäns ed, not sexton, för tre örarsböter med två mäns ed, själv den tredje, not sjutton. Paragraf 1 nu är åkrarna sådda och alla järdesgårdar uppsatta, not 18. Då skolade om vara i frit not 19 så åkböndernas växande sätt. Hugger någon ned eller bryter sönder ett störpar, not 20, ännu ett och ett tredje, böter han en öre för vart. Det var det bondens ensak. Hugger någon eller bryter upp ett led i järdesgård, där allsjöns boskap eller en hel jord kan gå igenom, Bötte han tre marker att skiftas i tre lotter och återgällde all skadan. Blir han i tagen på bar gärning han sig med tolv mäns ed och den återgällde skadan som äger gärdesgården. Flock tre huru bönder skulle dela åkrarna not 21. Nu vill jag bönder dela sina åkrar. Då skola de sätta ned råmärken och plöja fåror, så som för alla synes vara rätt, not 22. Sedan skärade sin åker, not 23, efter de råmärken som är och nedsatta, och de fåror som är och plöjda. Finner då någon att honom har gjort så rätt, kräver han rätt av sina grannar. Vilja det göra honom rätt, då var det alla saklösa. Göra det honom icke rätt. Då ska han föra till kyrkan och tillkalla syn från Socknen. Sex män skulle de utse var. Vill ej den tilltalade utse nämnd, då må den som orätt har skett utse alla synemännen. Det kallas nödsyn. Not 24. Nu kommer synen hem till byn och rätt målsägande träder fram. Han ska för synemännen visa hur byn är delad. Not 25. Sidan 108. Det skulle följa honom så långt han vill gå före. Har åverkan gjorts på en åkerteg, då värjer sig den som gjorde den med sin egen ned därom, att han får vill och ovetande, och han återgällde grödan efter mätismän set. Gör någon åverkan på ännu en åkerteg, värjer han sig med sin ed och ed av en granne, och han återgällde grödan så som sagt där. Gör han åverkan på en tredje åkerteg, varje han sig med sin ed och ed av två grannar, och han återgällde grödan så som förut är sagt. Icke kan han fara vill längre om all ingärdad jord, 26. Kommer han sedan på fjärde tegen, böter han tre marker att delas i tre lotter, lika så för femte tegen och sjätte. Det ska stå till det mäns ed som blev utsedda till syn, huruvida åverkan har skett eller ej. Och han återgälde gröden så som de säger, och där jämte böter så som sagt är. Icke böterna bliva större. Samma lag är om åverkan på ängar som om åverkan på åkrar, dock så att allt ska gäldas efter sitt värde. Not 27 På vilket sätt någon är åverkar en annans jord, och icke för något bort, ska han återgäldas säd för säd och hö för hö, Tagar han bort allt sammans, böter han så som sagt där. Flock fyra om fåror och flyttande av råmärken. Nu plöjar bönder fåror i sina åkrar eller trampa trampgång i sina ängar. Synes det går rakt vid råmärkena och är snett i mitten- Ska han återlämna det som han har tagit efter ed av och icke gällda böter? Ligger trampgånggängar in på samma mans lott, var det samma lag? Ligger den in på flera mäns lotter, var det alla saklösa? Om någon olagligt flyttar råmärken in på en annan i en teg, bötte han tre marker. Likaså för ännu en teg och för en tredje. Eller och värja han sig med tolv mäns ed. Har det gjorts över hela åken blir ej därför edernas större eller böterna högre. Not 28. Flock 5. Om plockande och uppsamlande av ax. Not 29. Nu plockar någon ax från en annans åkrar. Han blir fasttagen och avtäckt tages från honom. Not 30. Förmår den som har fått skadan utsöka sin rätt, ska han utsöka för en åker med två vittnen och tolv mäns ed. Tillvitar han honom för flera och blir han fasttagen därvid, då ska han utsöka med tre vittnen och adertan mäns ed. Kan han så utsöka sin rätt, böter den som plockade ax nio marker att skiftas i tre lotter. Om någon samlar ax på skuren åker och avtäckt tages från honom- Ska han, nog 31, utsöka med sin egen ed, sidan 109. Tillvitar han honom för två, ska han utsöka med sin egen ed och ed av en granne. Tillvitar han honom för tre, ska han styrka det med sin ed och ed av två andra. Kan han så med vittnen utföra sin talan mot honom, böter den som samlade ax tre örar för varje åker. Det var det bondens ensak och ska utsöka så som i lagen är stadgat. Not 32. Plockar någon från en skyl och blir fasttagen därvid, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. Tillvitas han för flera, värjer han sig med adertonmäns ed sed, eller böte, som sagt är. Not 33. Paragraf 1. Skäl någon en nek från en annans skyl, och sätter den i sin egen Blir han fasttagen därvid Böter han tre marker att skiftas i tre lotter Blir han i fasttagen därvid värjer han sig med tolv män sed Finnes det vara taget från tre skylar Eller flera än tre Böter han nio marker att skiftas i tre lotter Tillvitas det honom Och finnes det ej vara taget varje han sig med ödertan män sed Brister han åt eden Ska det utsökas efter landets lag Så som sagt är No 34. River någon en skyl innan till och står den hel utan till, eller skäl han bort den helt och hållet, bär hem den till sin lada under tak och täckning, not 35, blir han funnen skyldig där till, och i tagen vid gärningen, då ska han gälda det med sin hals. Vill målsäganden honna honom livet, då böter han fyrtio märker att skiftas i tre lotter. Blir han i tagen vid gärningen har han rätt att värja sig med tre Brister han åt eden, böter han så som sagt där, Nu 36. Paragraf 2. Nu föra bönder sin säd i lada. Då har han några icke skurit. Då ska den som vill föra i lada skära väg åt sig, binda sammansäden och sätta den upp på samma åker, plocka upp axeln och lägga dem där bredvid. Kör han över en oskuren åker, böter han tre marker, att skiftas i tre lotter lika mycket för ännu en och för en tredje och skadan ska återgäldas efter mätismäns ed. Neka den som har kört, de ska utses syn från socknen för att pröva varifrån den vägen leder. Det ska stå till deras vittnesbörd, vem de finna, att vägen leder till. Han har rätt att värja sig med två vittnen och tolv män sed, eller ska böta, så som sagt där. Kör någon över Ax, som icke är uppsamlade, kör han över ett åkerskift böter han tre örar, lika mycket för ännu ett och för det tredje. Det ska vara deras ensak som äga axeln och åkrarna. Kör han sedan över hela åkerhjärdet, bliva böterna dock icke högre. Skena dragarna för någon eller slita de sig lösa. Återgällde han skadan och give inga böter. 37. Paragraf 3. Kommer en skyl bort ute på åkern och vidgår ingen att han har tagit den. Då ska den som äger skylen först fullgöra ed av grannarna, (not 38, och därefter alla de som bor tillsammans i byn. Sidan 110 Efter att ed har svurits skola de allesammans återgälda den skylen. låter någon av dem att gå eden och villa i Sverige, då ska han återgälda skylen och därtill tre märker att skiftas i tre lotter. Nu har en bonde tagit miste på skyl. Han tager en annans och hans egen står kvar. Då återgällde han en lika god skyl som den han tog och följade där till ed därom. Han trodde den vara sin och ej en annans. Därmed ska han vara saklös. Paragraf 4, not 39. Nu betar kreatur olovligt båkrar eller ängar, och det är kreatur tagit sin som har gjort skadan, not 40. Då säger bonden som äger kreaturet att gärdesgårdarna av hos skull därtill. Då ska han sätta vad för sitt kreatur och låta syna gärdesgårdarna, not 41. Säger synen att gärdesgårdarna vore skuld, då ska den som äger dem återgälda skada. Säger synen att otomt kreatur har volat det, då ska den som äger kreaturet återgälda skada. Återgäldar han innan grödan föris i lada, var det han saklös. Återgäller han sedan den är förd under tak och täckning, not 35, ska han böta tre mörker att skiftas i tre lotter- eller och styrke han med två vittnen och tolv män ser att han har återgäldat förut. Not 42. Nu synes skada på åkrar eller ängar, men inte ett kreatur har tagit sin. Tillvitar någon en av sina grannar att hans boskap gjorde skadan, då värjer bonden sitt kreatur med ed av två män, själv den tredje. Tillvitar han flera än en, då värjer sig en var av dem med ed, så som sagt är. Den som icke fullgör eden återgälde skadan efter mätismäns vittnesbörd och därtill tre örar. Det var det bondens ensak. Flock sex om intagande av kreatur från åkrar eller ängar. Nu tar någon in en annan sporskap från åkrar eller ängar. Blir den rånad från honom böter den som rånade sex örar. Det var det bondens ensak. Komma intagna kreatur i bondens gård och vård och blir de sedan rånad eller stulna från honom. Då ska den som gjorde det böta tre marker att skiftas i tre lotter. Eller och värja han sig med två vittnen och tolv mäns ed. Paragraf 1. Nu tagas kreatur in och det synes ingen skada. Då ska bonden återlösa sina kreatur med lagalösen. Detta är lagalösen, fyra hästar för en örtug, fyra nötkreatur för en örtug- fyra svin lika så, åtta getter för en örtug så och får, för åtta gäss lika mycket. Not 43. Paragraf 2. Nu kommer den som äger kreaturen och bjuder rätt för dem, men den som har tagit in dem vill ej lämna ut dem. Då ska den som äger kreaturen bjuda lagapant med vittne av två bofasta män. Sidan 111. Vill ej den som har tagit in kreaturen taga emot panten, då ska han lämna sin pant till en annan med samma vittnen som han har med sig. Nu vill han sedan ej lämna ut kreaturen och hålla dem kvar inne längre än en natt. Dör något av dessa kreatur, då återgällde han levande för dött efter mättismäns ord och där till tre marker att skiftas i tre lotter. Mättismän skulle uppmätta den skada som bönder volla varandra. De skola vara två. De som tvista skola utse en var. Nu vill ej den som äger kreaturen bjuda rätt för sig. Då ska den som tog in dem lägga ansvaret för dem på honom. Dör sedan något av dessa kreatur ligger det ogilt. Tvistade dem om intagna kreatur, den ene säger sig ha varit bjudit rätt för dem, och den andra nekar. Då ska det stå till deras vittnesbörd som vore till städes då han bjöd rätt för dem och lämnade pant. Paragraf 3. Nu väcker bonde åtal mot en som har tagit in kreatur för att han har undandolt detta och ej lagligen kun gjort det. Då värjer han sig med två av sina grannar, eller närgrannar, not 44, själv den tredje. Kan han ej fullgöra detta vittnesmål återgällde han kreaturen så som sagt där- och böter där till tre marker att skiftas i tre lotter. Not 45. Flock 7. Om laga hängnad. Not 46. Laga hängnad skulle alla hålla för varandra till mässan Om dåligt väder eller nötvång vållar Not 47. Om någon är så illa illasinnad att han utan nödtvång låter sin sed stå ute, sedan alla de andra har bärjat in, och kommer då skada på hans sed, ska icke gällas bot därför. Nu säger han att nödtvång har vållat, och en annan nekar därtill, då ska det stå till tolv socken med en säd, och de skulle råda över halva nämnden var. Not 48. Alla de som håller laga hängnad så som sagt där skulle vara saklösa. Not 49. Den som bryter hängnad för ska böta tre marker. Omkring ängar ska man hålla laga hängnad till Mikaelsmässan, not 50. Om någon river hängnad för eller gör led i den ska han böta så som nu är sagt. Paragraf 1. Nu bära bönder ut med stång eller rågångsstång i sina äng. Om mätstången är märkt efter rätt bya mål då ska den som skäl stången eller bryter sönder den böta tre marker. Blir han i tagen på bar gärning han sig med tolv mäns et. Skäl någon en stång som står i en trampgång eller bryter sönder den böter han tre örar. Paragraf två Nu mäter bönder upp sina ängar med stång och göra trampgång därefter. Om alla säger att det var rätt då var det de saklösa Om en av dem kärar Och säger sig ha hava fått fullt Då skola byamännen komma dit Och med honom göra syn Sidan 112 Vilja de icke göra honom rätt Då ska man utse syn från socknen Och de skola råda Över halva nämnden var Vill i den tilltalade komma dit Då ska den som kärar Utse hela syn Not 51 Nu kommer syn till by den som kärar går före och lägger mätstång på äng. Synes åverkan i en ängslott, då återgällde han hö efter mätismans ed och följare själv ed därom, att han for vill och ovetande. Synes såverkan på ännu en ängslott så återgällde han hö, så som förut är sagt, och följare själv ed jämte en av sina grannar därom, att han for vill. Synes såverkan på en tredje. Återgällde han hö efter mätismens vittnesbörd och följare själv ed med två grannar eller närgrannar därom att han for vill. Icke kan denne man fara vill längre. Finner man att åverkan har skett på en fjärde ängslott, böter han tre marker, lika så för den femte och den sjätte. Och han återgällde hö efter mätismens ed. Har åverkan skett på all ängsmark, skulle dock böterna icke bliva större. Not 52. Klock åtta om ogilla gärdeskårdar. Nu ligger gärdeskården nere och kreatur går in på ängar och göra skada. Det finns öppna led i gärdeskården ett, två eller tre. Vilja synemän med led styrka att där synes icke-åverkan, varken ny eller gammal, och ha skadegörare gått därigenom, då ska skadan återgällas av dem som ägar Gärdesgårdarna, och de skola till böta för varje led tre marker att skiftas i tre lotter. Finnas led på Gärdesgården och är denna nedbruten, synes där åverkan av män och styrka de tolv män, då ska bonden med två mäns vittnesbörd och tolv mäns ed värja sin gärdesgård, att den stod hållfast och fullgård vid bärningstiden. Not 53. Och han återgällde den skada som har skett genom leden, men inga böter. Brister han åt eden, böter han tre marker för ett led, lika mycket för ännu ett och för det tredje. skola böterna blir större, även om leden är oflera. Paragraf 1. Alla skola svarar för vägled. Not 54. Såväl den som äger mindre i byn Som den som äger mera Om ett vägled ligger nere Då ska den svara för vägledet Som sist åker därigenom Kunna en binda honom vid det Böte han tre marker Kunna de det ej Böte de alla för skadan Dock ej mera än han ensam skulle böta Not 55 Paragraf 2 Nu låter någon utan tvång Sin äng stå till skada Sedan alla har bärgats sitt hö. Not 56. Det var det ogilt. Säger en att nödtvång har vållat det och en annan att det ej har varit så det ska stå till sockenmännens prövning. Råder de över halva nämnden var. Sidan 113. Säger de att nödtvång har vållat då ska det gottgöras efter metismens set Paragraf 3. Nu kör någon över en oslagen äng. Kör han över en ängslott Böter han tre marker, lika så för ännu en och för den tredje Kör han sedan över all ängsmarken, blir böterna dock icke större Vidgår ingen denna körning, då ska man utse en syn från socknen Det ska stå till deras prövning varifrån vägen leder Den som de finnar skyldig har rätt att värja sig Med två mäns vittnesbörd och tolv mäns ed Brister han åt eden, böter han så som stadgat är nu har någon slagit väg åt sig, räfsat samman höet och det ligger kvar på samma teg. Den som så gör må saklöst köra. Kör någon över en oslagen äng eller en oskuren åker gäller för honom verken lov eller legoavtal. Paragraf 4. Finnes en igenlagd åker i en by och vill rätt ägande icke vårda sig om gärdskårdarna, då skolar byamännen vid ting eller socken taga dem på att de saklöst få på hans hjärtsgårdsstol täppa igen alla led. Not 57. Låter någon sin jord ligga utan vård under ett år och svarar icke för utskylder, varken för inhägnader eller utgärder. Han ska lämna ut jorden eller böta tre marker, lika så för ännu ett år och för ett tredje år. Dessa böter skulle skiftas i tre lotter. Paragraf 5, not 58. Skäl någon hör efsa eller hävel, lässestång eller krokrep. Tömmar eller selar ute på ängarna böter han en öre för vart dera Not 59 Skäl han skäcklarna på vagnen Böte han tre örar Detta allt är bondens ensak Det ska utsökas så som stadgat är Skäl han ett hjul från vagnen Och hindrar bondens bärgning böter han tre örar Skäl han ännu ett hjul Eller alla fyra böter han tre marker Skäl han vagnen med allt tillbehör böter han nio marker att skiftas i tre lotter Skäl han ur bondens hus ett av dessa redskap för skörd, böte han efter mätismans ord. tagen någon under skördetiden annans vagn utan lov, och brukar den dock öppet och ej i hemlighet, böte han tre marker. Tagen han den mellan skördetider, böte han tre örar. Flock nio, om olaglig tjudring. Tjudrar någon en häst i en annans åker eller binder den med fothälla, tages hästen in med tjuderstake eller fothella och synes skada i åkern böter han tre marker. Tages hästen in, men synes ingen skada i åkern, vara han saklös. Synes skada, men blir hästen icke intagen, värja han sig med tolv män sed eller böte, så som sagt är. Tjudrar han på ren eller linda så nära en åker att hästen betar av åkern återgälde han sed eftersom skadan uppmätes med sin egen egenhet. Sidan 114. Följer han i jeden, böte han tre örar. Tjudrar någon på en annans linda och blir hästen tagen där med upphuggen torva och tjuderstake, bötte han tre örar eller värjer sig med tre män sed. Kjudrar någon på sin egen äng och går hästen in på en annan säng. Inom samma hängnad, böter han tre örar. Rider någon en häst in på en annan säng som han själv icke har del i och kjudrar den där. I ängen oslagen och blir där upphuggen torva och tjuderstake böter han tre marker. Blir han i tagen på detta sätt värja han sig med tolv mänset. Paragraf 1. Om en vägförande man rider genom en äng må han hava ett tjuderrep fem famnar långt och slå ned tjuderstaken mitt på vägen. Om någon driver bort honom böter han tre örar. Tager han från honom hans saker böter han tre marker. Om han slår ned tjuderstaken på annat ställe och låter beta på ängen böter han tre örar. Då må bonden saklöst hålla honom kvar till dess han gör rätt för sig. Not 60. Paragraf 2, not 61. Om vägförande man far genom en grind, kastar han bort den från sin plats och blir tagen på bar gärning, böter han tre örar. Hugger han sönder den helt och hållet eller bryter ned den, böter han tre marker. Blir han ej tagen på bar gärning, han sig med tolv män sed. Kommer en skadegörare genom grinden, återgällde hälften det som skulle svara för grinden och hälften det som ägade det kreatur som gjorde skadan. Paragraf 3 ligger en grind nere mellan två söndagar då böter tre marker de som skulle svara för den. Ligger den nere kortare tid återgäller de skadan men inga böter. Flock tio om vägar som går genom åkrar. Gå en väg genom åkrar ska den vara så bred att två vagnar kunna mötas på den. Där ska lämnas fyllnad för renar, not 62, tre fot och en tvärfot på var deras sidan. Går en ren som man rider på genom åkrar ska den vara så bred att två kunna mötas båda. Där ska lämnas fyllnad, två fot och en tvärfot. Går en gång ren genom en åker ska där lämnas fyllnad, en fot och en tvärfot. Lägger någon sedan en annan väg över sådåker, åker böter han tre örar. Paragraf 1, not 63 själv någon ättor eller bönor i en åker, bär dem i fem och blir tagen på bar gärning, böter han en öre. Blir han i tagen på bar gärning, värjer han sig med sin egenhet. Tager han en börda och lägger den på ryggen, blir han tagen på barjärning böter han tre örar. Sidan 115 Blir han i tagen på bar gärning, värjer han sig med tre män sed. Rider han dit, binder börda och lägger den på häst, blir han tagen på bar gärning, böter han tre marker. Blir han i tagen på bar gärning värja han sig med tolv män set, not 64. Paragraf 2 Går någon genom ett roland. not 65, tager han saklöst fem ror. Tager han flera och blir tagen på bar gärning böter han en öre. Tager han en börda och lägger den på ryggen böter han tre örar. Rider han dit eller ro dit, lägger i sin båt eller på hästryggen och blir tagen på bar gärning. Böter han tre marker eller värjer sig med tolv män set. Paragraf 3, not 66. Skäl någon kol eller lök från en annan skåd och blir tagen på bar gärning. Böter han tre örar. Binder han en börda och lägger den på ryggen. Blir han tagen på bar gärning. Böter han tre marker. Blir han i tagen på bar gärning. Värjer han sig med tolv män set. Paragraf 4. Kommer någon olovandes in i en annans trädgård. Själv frukt eller bryter ned träd, blir han tagen på bar gärning, böter han tre marker. Blir han ej tagen på bar gärning, värjer han sig med tolv mäns et. Flock elva om skifte av tomter. Vill jag männen i en by skifta sina tomter, då skolar de alla råda över tomtstämman. Not 67. Den ska äga vitsord som vill göra byn rymlig och ej den som vill göra den trång. Not 68. Halv by ska då vara lika som halv och fjärdedels by lika som fjärdedels. Not 69. Nu händer att obrukbar mark ligger på en tomt. Not 70. Då ska man lägga till fyllnad så mycket som synemän säger vara rättvist. Not 71. Bönderna skulle alla lägga förväg till byn och från byn. Nu är by byggt. Tvistar sedan halv by med halv, då har den vitsord som vill göra byn rymlig. Not 72. Tvistar fjärdedels by med hela byn har den ej vitsord. Not 73. Väcker någon käromål om sin tomt, då har den som äger mindre i byn rätt att hålla syn därom, lika väl som den som äger mera. Har han, not 74, givit fullt vederlag i tomter eller åkrar, vara han saklös. Synes det så för männen lämnar han ut tomten med böter för ordalbrott. Tre marker för ett år, lika mycket för ännu ett och för det tredje. Not 75. Paragraf 1. Tvista två män om tomter. Då har den vitsord som vill ha solskiftat. Allt hammarskifte var det avskaffat och har icke vitsord. Not 76. Nu är tomt åkers moder. Not 77. Åker ska man lägga efter tomt. Om någon vill dela på annat sätt har han icke rätt där till. Har det varit delat på annat sätt då har den rätt som vill lägga åkrar efter tomt och efter rätt solskifte mellan Bill och Bergning, not 78 och han må lagligen tillsäga om skifte. Sidan 116 Sedan må de skifta trädor och ej sådda åkrar. Nu vill ej den som skifte sålunda bjudes. Då må han söklöst ha sin åkerlott i varje gärde under två år och sedan ska hela byn gå till rätt solskifte. Not 79. Flock 12 om diken och torvtäckt. Nu skola man gräva diken genom sina åkrar. Ligger ett dike mellan åker och inhägnad ligger det utom byamål. Laga dike ska vara sju fot brett. Tarva en diken mellan åkrar, ska det gå till hälften på var deras lott. Löper en åkerlåt ut mot ett icke, gräver där en var framför sin åker. Har någon icke grävt icke för en teg, böter han tre öra, lika så för ännu en och för en tredje. Dessa böter skola delas mellan alla de som har gräv. Har han sedan icke grävt till messan, not 50, böter han dock icke mera. Har han sedan icke grävt för hela gärdet till vinterdagarna, not 80, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. Får man eller kreatur skada i diket, ska ej gälldas böter därför. Möta en by sägår en annan by diken, som är ogrävda not 81, och få dem som har var grävt skada på åker eller äng därav, att de andra ej vilja leda vattnet bort från sig, böter de som vållar skadan så som stadgat är för de må vara samma tidsfrist, stadgat. Paragraf 1. Gräver eller skär någon torv framför en annans åker och bär det till sin åker, det kallar man gödningsrån. Han böter tre marker. Gräver han, men bär ej bort, var det han saklös. Gräver någon torv utanför råmärken och för till sin åker, var det han saklös. Nu vill en skifta torvtäkter inom inhägnader och en annan vill det ej. Då har den vitsord som vill skifta. Flock 13 om röjningar och nyodlingar. Röjer någon eller rensar i åkrar eller i ängar inom inhägnader då har han rätt att där taga både råg och rovor. Not 82. Sedan ska han lägga det till skifte. Då ska den hava vitsord som vill sätta ned råmärken och ej den som vill mäta med stång. Not 83 Håller han det sedan kvar längre till dess att synumen kommer, då lämnar han det åter och där till tre marker att skiftas i tre lotter. Paragraf 1 Odlar någon upp jord hängnat och finner sig annan odlingsbar mark då må han hava det och bruka det under tre år. Finnes det nog av annan odlingsbar mark då må han hava det till dess att hans röjning möter annan röjning och de må sedan skifta så som de båda kommer överens om. Sidan 117 Om någon tager från en annan röjning utom hängnad, som denne har röjt finns nog med odlingsbar mark som han kan röja och styrkes detta av synemän då lämnar han åter röjningen och gällde där till tre marker. Finner sig annan mark, då ska det gå åter, så som sagt är, till rätt byamål utan böter. Paragraf 2. Står en fast mellan en åker och en röjning, då skulle de svara för fast järdesgård. Och gärdesgård kring vret kan de saklöst lägga ned, till dess att vreten tagits in under rätt byamål. Not 84. Klock 14. Om gräns mellan byar. Not 85. Nu vill jag bönder skilja sina byar med gärdeskård i åkrar eller ängar. Då ska den ha hava vitsord som hängnar till hälften. Den som försummar gällde böter, tre marker. Möter betesmärken annan bys åkrar eller ängar, då skulle de underhålla gärdeskården som äga åkrarna eller ängarna, och den ska vara fri som äger betesmärken. Mötas betesmarker mellan byar, då må ingen dera taga in kreatur för den andra, om icke den ena byn vill ensam gärda kring sin mark. Not 86. Det kan ingen nödga en annan till. Tagen någon in kreatur från betesmark där gärdesgård är uppsatt, böter han tre marker. Not 87. Paragraf 1. Gärdesgårdar mellan byar skulle alla gå rätt mellan femstenar rör. Not 88 Finner man i femstenar rör Då har gärdeskård vitsord Not 89. Paragraf 2 Nu är då med gammal hävd Nedsatta på en annans mark Dessa gärdeskårdar skulle saklöst stå Tillsäger den som äger jorden Att hjärdeskården ska flyttas bort Mellan Bill och Berning Not 78 Då ska den andra ta bort sin gärdeskård utan böter Och den som äger jorden Ska själv svara för sin hängnat. Nu säger den andra att Gärdesgården icke har blivit lagligen uppsagd. Det ska stå till sockenmännens vittnesbörd. Och de skulle råda över halva nämnden var. Paragraf 3. Alla de som har varit del i Gärdesgårdar som ligger kring åkrar eller ängar är oskyldiga att hålla laga hängnad för varandra. Not 90. Ligger en urfjäll i åkrar eller i ängar ska till den icke höra Gärdesgård. Den ska man bärga, medan de bärgas som underhåller Gärdesgårdarna. Bärgar han icke då och kommer sedan skada på hans gröda ska därför icke gäldas spöter. Kommer skada där förut ska den återgäldas efter mätismans ed. Sidan 118 Flock 15 om olovligt huggande i Ollons skog och om delning av skog, notnitet. Hugger någon en ek i en annan skog, mindre än att den kan klyvas i fyra delar, böter han tre örar. Hugger han en ek som man kan klyva i fyra delar, så att man kan göra ämne till en julaxel av varje del, böter han sex örar, bondens ensak. Hugger han en ek som bär ollon, böter han tre marker att skiftas i tre lotter, lika mycket för ännu en och för den tredje. Han ska ej heller böta mera förrän han hugger en fjärdedel av full skog som räcker till fyrtio svin. Hugger han en full skog böter han tio marker. Hugger han en halv skog böter han tjugo marker. Hugger han en hel skog böter han 40 marker. Bränner någon en skog böter gälldas på samma sätt. Det kallas skog som räcker till för tio svin och ej skog som är mindre, Not 92. Ödelägger någon en sådan skog, böter han tio marker. Ödelägger han en skog som räcker till för tjugo svin, böter han tjugo marker. Ödelägger han en skog som räcker till för trettio svin, böter han 30 marker. Ödelägger han full Ollons skog, böter han så som förut är sagt. Not 93 Dessa böter är taget till hälften målsäganden, till hälften konungen och hundaret. Not 94 Paragraf 1. Nu vilja bönder dela skog till bete för sina svin. Då ska den delas efter röresland och så såsom alla kommer överens. Löpa svin mellan skogar. Då skulle de lösas åter med lagskilling tre gånger. Fyra svin för en örtug. Not 95. Nu löper svin oftare mellan skogar och bliva intagna. Då skulle alla ägarna ha varit att ta ett av svinen, det som de vilja, och dela det mellan om svinen är och flera än fem. Är det de icke flera än fem, då må de lösas åter med lagskilling så som sagt där. är. Galt må saklöst löpa mellan skogarna. Alla kreatur som äter Ollon får en bonde taga in från sin Ollons så och från åkrar och ängar, och de skolor sedan lösas med lagskilling. Not 96 Klock 16 om avverkande av träd Not 97 Berkar någon av en ek som bär ollon Och blir han tagen på var gärning med två vittnen Böter han tre marker för en ek Lika mycket för ännu en, en och för en tredje Förmår han icke gälda böter Då må man binda honom och hudstryka honom Om han blir lagligen bunden vid brottet Ledes det till honom eller hittas det i hans hus Då har han ej rätt att värja sig på annat sätt än om han kan leda det till sin fångesman, eller till den stam och stubbe där han har tagit barken, och där må han göra det för vittnen. Sidan 119 Skylles någon för att ha varkat en ek, och blir han tagen på bar gärning, han sig med tolv mäns ed för en ek. Skylles han för ännu en eller för flera, värja han sig med aderton mäns ed, eller böter nio marker. Kommer någon undan med bark och blir i tagen vid gärningen, väcker sedan kländer mot honom för berken på väg, i gård eller i hus eller var det än är, är berken sönderstött, då värjer han sig med tolv mäns ed. Är den ej sönderstött, då leder man berken till trädet med sex män. Styrka dem med det att berken hör till en ek som bär ollon, bötter han tre marker för en ek, lika mycket för ännu en och likaså för den tredje. Dessa sex män skola pröva hur många ekar som hava blivit avverkade. Ej, bliva dessa böter större än nio marker. Paragraf 1. Om någon hugger träd i en annan skog, böter han så som förut är sagt. Hugger någon en ek och kommer bort från skogen med den, väcker sedan kländer mot honom på väg eller hemma i gård, not 98, sedan eken har kommit från stubben, då ska den som väcker klander sätta tre marker i vad och med sex vittnen föra eken till stubben. Passa där båda samman, stock och stubbe, och styrka de sex männen med sin ed att stocken är från samma stubbe. Då bötte han tre marker för en ek, lika mycket för ännu en och för den tredje. Nej, bliva böterna större även om ekarna är och flera, utom ifall han höger en fjärdedel eller mera av full Ålåns Not 99 nu vill ej den bjuda vad mot vilken klander i väkt för en eck. Då har den som kärar och bjuder vad rätt att med samma sex män föra stocken till stubbe. Och den som ej vill vädja ska böta så som sagt är och vara fri från att lämna vad. Kan han styrka lov eller legoavtal är det hans rätt. Not ett Klock 17. Om bränsleved och timmerhuggning. Not 101. Hugger någon timmer eller bränsle i en annan skog och blir tagen på bar gärning, bötte han tre örar för ett lass, lika mycket för ännu ett och lika så för det tredje. Hugger han flera än tre och blir tagen på bar gärning, bötte han tre marker. Blir han ej tagen på bar gärning värjer han sig med tolv mäns ed. Hugger någon i gräns mellan skogar och tror det vara sitt, då ska man ut utse syn, som ska syna både stam och stubb. Är då jorden täckt med snö, då ska samma syn komma dit efter Valborgsmässan, för att syna gränsen mellan deras marker. Not 102, sidan 120. Har han huggit så långt från gränsen att man kan kasta en timmeryxa dit, värja han sig med sin egen ed och ed av två andra män därom, att han får vill och trodde det vara sitt. Hugger han längre bort från gränsen, blir han tagen på bar gärning och finnas där fulla vittnen om avtäckt, not 30, två män och han själv den tredje, då har avtäckten vitsort. Finnes sig avtäckt eller vittnen, värjer han sig med tolv män sed. Brister han åt eden, böter han tre marker, not 103. Paragraf 1. Berkar någon av näver i en annan skog, böter han tre örar för en mansbörda. Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Berkar han sedan av mera och för bort, böter han tre marker. Not 104. Paragraf 2. Hugger någon en stack löv eller barkar av en bunke näver i en annan skog? Eller slår han en stack hö i en annan skogsängar och låter det stå kvar? Då har han förverkat sitt arbete och ska icke lämna ut några böter. För han det bort och blir sedan tagen på bar gärning, böter han tre marker. Kommer han undan och blir ej tagen på bar värjer han sig med tolv män sed. Brister han åt eden böter han så som stadgat är. Not 105 Paragraf 3, not 106 Hugger någon frisk hassel i en annan skog Böte han en öre för en börda. Lika mycket för ännu en och lika så för den tredje. Hugger han ett lass eller en båtslast. böter han sex örar. Lika mycket för ännu ett och för det tredje. Not 107. Alla böter i örar ska målsäganden själv uppära. Not 108. Hugger han sedan mera. böter han tre marker. Not 109. Paragraf 4. Hugger någon en ek så tjock som för en julaxel olovandes i en annan skog, böter han en öre för en ek, lika mycket för en ännu en och lika så för den tredje. Hugger han ett lass eller en båtslast, böter han tre marker, lika mycket för en ännu ett och för det tredje. Ej, bliva dessa böter större även om han hugger mera, not 110.